Того дня ми здержалися в лісі до смерку. Ферко цубрив в'язанку кутичок, я ніс сокиря і тайстрину з їдлом. Щось шубов в далеких бовчах і здавалося хихотіло. Я звідав, що то за риба чи птиця. То не риба і не птиця, то нявки і збіщата, пояснював діду утоплениці, і діти, що вмерли нехрещеними. Застає час їх вечорниць. Щось заскиннило зовсім близько. То вовчий няньо полісун виганяє свою файту на лови, шептав Ферко. Крівця мерзла в моїх жилах, а вуй був спокійний, як гребля. Вер на землю жердя, обтерся рукавом, збилися ми з тобою спутика, а чей нас блуд водить. Хто то блуд? То лісний пан, що може чоловіка замотиличить між трьома буками. Але не бійся, неборе, ніч не бійся, бо нема для челядника страшнішого, як сам страх.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 і подер її на тонкі пасма. Простяг їх мені, щоб обігав ближні зворини і стелив ті цурбатки по траві. Коли я вернувся, вуй стругав пищелку з бузини, а тоді, помолившись, почав тоненько на ній густи і стали з ярків сповзатися гадини. Клубилися на сволоках, на винній лозі і на колодязному колесі. Звивалися, сукалися одна одну. Біліший за сорочку стояв вуй ферко і пищалав у свою денцівку. Доки не приліз товстий, замохнатілий полос і не вклався перед вуєм коломиски пареного молока. Тоді старий застромив за черес дуду і вклонився полозу як чоловікові і говорив йому облесні слова. Говорив, доки той не випив молоко і не луснув по мисці хвостом. І тої миті сорочина на череві дітвака ворухнулася, з рота піна пішла і явилася на світ гадяча головка а далі й ціле годиня вилізло. Хлопчик гикнув і влегшено заплакав. Тепер синіючими губами добував з пищалки вую вунуту я. Видував із себе останок сил, скликаючи змії некодло на гостину. І вони стягалися, Любо сповиваюся мій жердяний дах, а для старшого полозуна я широко розчахнув двері. На глиняному тарелі його чекали надбиті трійко і ржасто-бурих яєць вальшнепа, який я рано напарував собі на полудинок. Гад, товстий, як рука, зашелестів по посухій хвої, вилупив свої студені розумні очі. Мені привиділося, що все вуйферко Здрить на мене з глибокої темної криниці. І підкріплений тим видивом Став я висновувати із затаєного сповідка пам'яти Його заговір. На морі, на океані, на річці, на ордані Дуб золотокорий, а в тому дубі три гнізда цар Гадюн, і цариця Олена, і царочка Веретениця. Послав цар Гадюн, і цариця Олена, і царочка Веретениця по всіх лісах, по всіх полях, по всіх шкаллях, по всіх болотах гаду скликати із мене молитвиного народженого раба зуби виймати. Ішов святий Єгор із Осіянських гор, і ніс гадючі імена, і приклав до мене народженого молитвеного, і опух зійшов. Посилала причиста черницю на Сіонську гору у Вавилоні-городі цариця Вольга. Царице, чому ти не учиш, аби мене, раба Божого, гади не кусали? не лише свій потомок повчу, а й сама перед Господом Богом крижем паду. На сіянських горах, на камінних плитах, семенове гніздо, у семеновому гнізді Олена-змія. Приходжу я до ясного сонця, Олено, збери всіх лютих змій, «Збери, позвідай, Котора люта змія Упустила жало, Най вона вийме жало, Рану залиже, опух погасить!» Спив, потячи яйця, Пан Полос І тріснув хвостом по тарілю Так, що той на три частини розколовся. І засичала з-під нього Сіра глистиця, І трепечучи язиком-дванчаком осунула до мене. Ота гадинка, який я цілунком припечатав чоло, і я зумлів, бо приспів час їх спомоги, і оку людське бачити все немає, і не має держати в собі людська пам'ять. Лікареві, лікареве, Господу, Господні, від нього головні ліки й благодать. І кожен дістане їх за потребою, за вірою і волею в серці. Нема хворощів, які б чоловік не здолав із Божою милістю. Проси, чекай і діставай. Не просив Бога, що має зробити для тебе – Роси, щоб навчив, що ти маєш зробити для себе І буде тобі знак, буде рада Через іншу людину, через книжку, через дерево, траву, ріку, комашину чи змію Я видів, як дерево, в яке вдарила блискавка Стояло всохле шість років А на сьомий, після цілющого дощу, зазеленіло що ж тоді казати про людину, дитину Божу?